هم پورا صورت مکی دے پورا صورت مکی صورت تے او پڑی کشپگیش آیاتو نے او بہنوے پک کلمات تی بہنوے دونوی حتکم سل کلمات تی بلتی حروف تی پڑی صورت کې دری توا یو اتیا پڑی صورت کے حروف تی او دری صورت سورہ د دری دادہ صورت زاریہ تنا چھپو او اجتمع کی بارکی دی داغه نه پک نه نازل شوه دي او سوره كهف چې دین دلته مې په اړه کې داغه نه د مخ کې نازل شوه سوره الذاريات چې په ويشته مې په اړه کې اغه نه پک نه نازل شوه او سوره كهف چې دین دلته مې په اړه کې داغه نه د مخ کې نازل شوه په حالتي جمعی کې 38 نمبر سوره د قران دی 83 ايم نمبر سوره د قران دی او دغه کې په حالتي کې دا 83 ايم نمبر سوره د دی 68 نمبر سورۃ ذوقران رب تی دمقابل ما ترا ماقبل سره د دې سورۃ دا ده چې ماقبل کې نوی دا تهیید اخرت او دې کې بیان دا فرق د پرېټه په میاشت کې د دوارو پرېټه په میاشت کې فرق دغه دې په ماقبل کې بیان دا اشقاء او چیر سورۃ کې بیان دا اشقاء د بدبخت ذکرو اشقاء دا ذکرو او بدی صورت کې او ا플ح او د افلح بیان بټیومه چې کامیابی وسوک مومي یعنی کامیابی منلون کې به جنت تزی او شقیقه ځلې چې دا به جهنم تزی او بدی صورت کې بیان د چوجو هیوم یوم ایدن قاشعه او وجوه یوم ایدن ناعمه د نعمتی او د قاشعه د دوارو ذکر دی بدی نو دا بدی صورت کې او پاغ صورت کې دواړه د جهنمی او د جنتی ذکر دی بټی او یا جهنمی ذکر رغې کوم دي دې کوم دي د جنتی ذکر رغې او دې کوم دي امو <موضوع> صورت کدا بیان د اقسام او د حاملینو او بیان د نتایجو داغي اقسام د او بیان د نتایجو دادو دوار دادو دي او خلاصه د صورت بیان بیان د نتایجو دي او بیان د اعمال د حاملینو د عمل کوونکو د احمال ذکر هم پکې دی انو فرمائی حل اتات حدیث الغاشیا بسم اللہ اللذی یقص الغاشیا فنم داگا اللہ باندے یقص الغاشیا الرحمن بیرسال الرسول للتبلیغ الرحیم انہما علامن سحا الرحیم رحم کون کے دے انحام کون کے دے پاگچا باندے صبح چسائی کئی کوشش کئی الحتاک حدیث الغاشیا حیر اغلی داد تالوا قیاد دا قیامتو وجوه یوم ایذن <يو> خاشیا وجوه یوم ایذن <يو> خاشیا وجوه دا مخونه پدغورس بانده ده کفارو وجوه الکفار تینا مراد تی دکاتران مخونه وجوه یوم ایذن <يو> خاشیا وجوه مخونه پدغورس بانده خاشیات دلیل بوی <با> کتب بوی <بي> <دل با بي> عاملت ناصبہ مشکت کون کی بوی تڑی بوی مشقت کا انکی بوی عمل کا انکی بوی تقلا نارا حامیہ ننوزی با اور دیر گرم تا دیر گرم اور تا بدا ننوزی تسقا من عین ان آنیا سکول بشی دگر بچنینا لیتا لهم طعام اللہ من ضریع لیتا لهم طعام نبوی دید قار طعام مگر د ضریع زقون او دیعیت تک جاری سوچو گئی نو قرآن کریم کے بیروز اینو کی یوز ہے کہ اللہ د رتلین قوله کې دقیق قرات وبکيږي او یوازې کې زمحرير قوله دي او د دې کې الله و ايلا من ذريا یعنی مستثنا منه مخ تي ور شو فمیان کې حرف استثناء راغو مخ تي مستثنا راغو نو مستثنا مستثنا منه چرآشي نو معلومه د اشواک کلام قطعي دي چې د دې ذريا نه اله او د رزق نه نو دینه قدامه لو دي چې د قران کریم قلو کې تعرض دي لکه چې دې څه کې د ذریعہ ذکر دي الکذ زمحرير ذکر دي بل ده کې د کلین ذکر دي نو قران کریم په خپل باندې د رکت مقبول دي نو دې جوابونه ډېر دي رومانی جوابونه کړي دي مال التنزيل کړي دي دغه نور مقدرسین او قسم قسم جوابونه هدي کړي دي لیکن اتان او بی غبار جواب اغیدار دی چې په جهنم کې طبقات دي فباج طبقات او کېد زمحرير نه ملاوي بعدی طبقاتو ته به غریتم نه ملاویږي بعدی طبقات ته به ذریعہ نه ملاویږي ززقوم نو دا بعدی بعدی طبقات خپل پل پل رزق نو فرمای لا یسمن ولا یغنی من جوع نه بدن سربي او نه با د لوګینو څخه فائدہ بدن بم په نه غټيږي بعدی شیوي پاوی باندې لوګینو بندا تغټوال نه ملاویږي لکه طاقت د وجود ملاویږي د لوګینو بندا باندې لوګه نه مافي لیکن بدن طاقت دا پاري باندې ملاويګي لکه ګلوګو توګورا الله وی دا باندې بغني با د شیوي ټپ ټا کیګي لیکن پاګي باندې بدن تا پیدا او طاقت نه ملاويګي انو هغه شم لارې کې له مو ک چې هغه برنیله کتاب انو دې کې الله فرمای لا یثمنو نبربوی بدن ولا یغنی من جوع او نه پیدا ورکیدلګي نا وجوه یومئذین الناعمه یر مکوناو پدا غورز باندې تر تازوی لتايها راضیا لتايها په ټول عمل باندې او ثواب باندې راضي بوي چې عملی دنیا کې کړی وي بی الله به ورته خو ښی کنا او دا دغه چې فرمایي مې عمل مثقال ذره خیرن يرى ومي عمل مثقال ذره شرن يرى ارثبوينی په جنتن عالیا دا به بوچو چتو باغونو کې وي جننه جنتهونو کې بوي پدارجات عالیو کې بوي لا تسمعو فی ها لاغی ها نبا هوری فاغی کے کلمة باطلة لاغی ای کلمة باطلة بیکار قبر و جنت کے سوکنا هوری فی ها عین جاری ها فاغی کے بجاری وی عین یو چشمہ جاری کېدون کې فاغی کے با یو چینہ جاری کیدون کی وی فی ها سرور مرتوها فدغ جنت کے با تختنوی دابوچت کرشی وی واقواب موضوها خزیب وی خلشی وی ونمارف مصفوفا او تكيب وي تفكر شوي وزراء بيهم بصوصا او وزراء بيهم بصوصا او قاللون بوي پا دغ جنت كي وارگر شوي افلا ينظرون الى الابل آيا فزين بوري دغوخان طرفتا كيف قلقت چدا سنگ پیدا کرشو و الى السماع كيف رفعات او ده آسمان تا چسنگ وچت کرشو و الى الجبال كيف نصبت او ده غرون تا چسنگ دا بِلَ قَدْرِشُ پپل دا باند کې په دې کې په دې شو وَإِلَ <سؤال> الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ها او وَإِلَ الْأَرْضِ ها زمګي طرف تکایپ سوتحت چې څنګه ودا په دې کې ودا فر کړې شي ودا پدکېر إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر دال ل خپل قدرتونه کوي ورته د قیامت نشانه کوي نو فرمای وَإِلَ الْأَرْضِ اوزمګي طرف تا کیپ سوتحت چې دا څنګه غوړه کړې شي ودا پدکېر إِنَّمَا بس یاد کړه ته نه سیه ان مان ته مذکر تو نه سیه ته ورکه انکه لتا علیهم بمسیطر نه په دی باندې متلط کړی شوی الا من تو الله وکفر مگر پاغه چا باندې چې مخی والو وکفر او انکار وک الا من چې مخی والو عن ذکری عن ذکری زمونږه نو ويعذبه الله العذاب الاكبر عذاب ورکه دله الله تعالی عذاب اکبر هغه عذاب اکبر څه دی وه عذاب النار هغه عذاب د اور دی هغه الله تعالی ور کوي نو فرمای ان الينا ايابهم فتافت ترم من طرف تا ايابهم اي مرجعهم د دې مرجي من ثم ان علينا حسابهم بیا پتا طرف ته علينا قانون زبانې حسابهم حساب او کتاب د